la idea que se tiene de Cuba y yo la veo bastante pero muy muy manipulada. Eh, hoy por hoy veo que muchas personas eh, pues cuando quieren ir a Cuba dicen pues cuando se muera Fidel para tener ese morbo, pero en realidad no se trata de Fidel, sino de la manipulación que existe por parte de los medios sobre la realidad cubana y ahora pues han ido visitado a mucha gente y cuando regresa pues vienen contentos de conocer el cubano, de conocer su vida de conocer sus calles, de ver la seguridad con la que se puede caminar por aquellas zonas y pues siempre regresan y hay quienes están el año, van hasta dos veces cosa que en principio no se, no, no se lo tenían por planes y eso pues me alegra de cierta manera para que comenten la realidad que se vive realmente en Cuba no estén siempre con el temor de, de que aquello más es algo malo, es algo negativo y entonces bueno, pues eso es lo que me Me gusta que la gente visite mucho más Cuba, que conozcan más Cuba y vean verdaderamente cómo es su gente, cómo se vive allí, cómo la, cómo se comunica al cubano sin ningún tipo de, de tapujo de, ni de miedos. Los medios, según mi opinión y además, no solamente según mi opinión, lo que veo directamente, no siempre la realidad la muestran objetivamente. Se distorsiona según en base a qué intereses se persiga. Y realmente eso es algo que... Que molesta, molesta mucho, y no solamente a mi como cubano, le molesta también a los propios vascos que han visitado Cuba, que han visto la realidad de Cuba, cuando han visto este tipo de cosas, este tipo de manipulación, pues, se disgustan. Joan den maiatzean, bederatzi pertsona hil zituzten askatasunaren ontzia erasotu zutenean. Ezin izan zuten haien el iritsi. Aurtengo udaberrian, Gizalaguntzaz, betetako bi abiatuko dira berriro ere gazaruntz. Ontziratu. Irubebikoitza.rumbuagaza.org. Ontziratu. Ontziratu. Gizalaguntzaz, betetako bi Pasaioaren hasieran esaten nuen gazaruntz ekimena abiatzear dagoela eta honetan sitzeiteko telefonoaren bestaldean Nekane Pérez dugu, arratsalde hon. Arratxalde hon. Bueno, ba, Nekane Pérez, Nabaieko diputatua eta gazaruntz ekimenean parte hartuko duen pertsona zera. Horaintxe bertan bai. e, ekimen hau abiatzear dago, esaten zenidan, Atenaseko aireportuan zaudetela? E, gaude batzuk, guakarrik. E, Baina, e, e, bueno, bai, e, gauza da banat, banatu garela, e, gauza konflikatzu zamar direlako, orduan bueno, eman behar dugu Bona, ibili bihar gara konta hundiarekin eta orduan denak ez gara elkarrekin ibiltzen, horrelako gauzak. Mm -hmm. Eta ni momentu honetan bai, aeroportuak nago, Atenazetik eh, bizi du temengo gre bat, orain beste toki batera. Hago seguraski gure entzule askok esagutzen dutela ekimen hau, baina nakaso ez dago soberan e, azaltzarena e, pixka bat e, zenolako ekimena burutuko duzuten, eta baita ere ekimenau burutzeko arrazoiak zeintzu diren? Mm -hmm. bueno, pues, e, hau da, bigarren bigarren flotilla jarruan zuana, e, horrek urtean, maiatzanen hogeita maikan lenbizikoarekin, E, gertatu zena bueno, pues, nola baita inspiatu e, gintun, e, bai Manuk, bai Laura, bizizi, bueno, egon ziren lehenbiziko flotilla horretan, eta e, bueno, martan jarri zuten ekimena. Egin nahi duguna da laguntza humanitario matia, alde batetik, bai, pues, e, osasun esko bueno, materia la edo, eh ere eta e, zementoa. cementoa. hori alde batetik, baina ez da ez da elbur nagusia. Batezbe egin lebiguna da egoera saldatu gizarrak gizarrak beste duen egoera, eh aparje itegoera bizikelako blokeoan dago azpaldi eh Israel bueno, ditu E, e, zuzen biddeko nazio arteko zuzon ia rezoluzio eta abazten guztiak eta bueno, nahi dugu nahi dugu hori zaldatu eta justizia bilatu lesterik ez. Eta gero bezaldetik bueno, hor bizi direnak bizi dira desilusia mm, handiarekin hau azpaldi hartatzen delako nahiko bakarrik senttritzen direlako eta bueno, horrelako ekienekin zaiatzen daré nada, bueno, pues gure el cartazuna a Ila betetan zarete prestatzen bidai hau, hainbat e, itxasontzi abiatuko dira beraz gazaruntz esaten zenuen laguntza humanitarioarekin eta orain dikan ere mm -hmm. e, arazoak e, izaten ari dituzute, esaten zenuen lehen ba, berez bihar edo etzi atera behar zinetela eta ba, akaso atzeratu daiteke, hau ez da kasualidades gertatzen, baizik eta ostopoak jartzen ari dizkizuete. Bai, egin ez dakigu zehatzinez noiz aterako garen, e, az, bueno, ja daramagu hemen egun batzuk, e, ekimenekin hilabete batzuk erranduzen bezala, eta, bueno, naizta, itasuan orain dikanez egon, e, flotilla, bueno, e, ekimen bezala martxan dago, e, orain egiten ari garena da, Bueno, pues, Atzoa dibidezen baxaban egon ginen, aurreko gunean, egon ginen, trenza bueno, pues, aurreko batze ematen, eta bueno, nolabait mobilizatzen, eta salatzen Israelek e-israelen bueno, pues, e, e, e, e presioak eta israelek duen jarrera. Beste gobernu pikot, bueno, gure kasuan Espainiako estatua kesti gubernatzen ziurtazuna, e, errandu bakarrik bueno, pues, zaiatuko dela, bueno, eskatuko duela kontentzioa, eta besta jarraiten batzorre bat montatuko duela, baina noski hori ez da naiko, eta beste gauza batzuetako, bermartzen alba dut ez dutasuna, uste dugu honetako ere, nahi zanezbero egiten zutela.:, Bueno, retaz gain, eh, sabota iak egon dira jada, Greziako itsasontzia bai. eta beste baten bat ere, sabotaiak eh, jaso dituzte? Bai, eh batagno eta bueno, e, hori, hori da arrazoia orain arte zarrateko hitsasontziak non dauden nondik abiatuko garen segunetan e, bueno, dakigulako pos horren atzetik ibiltzen direla zaioa egiteko batalla beste batzu mekanikoak dira batalla baina beste batzuetan pues eh, tartian legalak edo bueno pues, eh, arazoak paratzen dute eh, abiatzeko itsasontziak edo bueno ba, hiten dituzten illa gauza beste eh, batzuen artean pues jendea mehatzatu eh adibidez kasetariak oso oso gaizki pasatzen adibidea hemen eh badute guzti zeraikatua pues flotillarekin ferikusten duen guztia segitzea eta informazio ematea, hori egitekotan errandi eta espeduta amar urteko inabilitazi izan dutela Israelen, eta, bueno, hori salatu genduenean eman zuten nola baiteko atzera pausua, baina berriz ere atzo konfirmatu zuten, eta, bueno, hori da bezkia digide bat, eta horitako amunitzoa dira. Eta gorrazi, behar du diegu gure entzulei, Ba, laguntza humanitarioa besterik ez duzutela eraman behar, eta esanbarra dago ere bai, horrein dela urte bat eman zen ekimen nahi, antzeko horretan, hildakoak eta guzti gondudu zirela, ba, Israelera iritsi baino lehen, e, ikusten ari dugu urte nerein bat sabota egoten ari direla, baina nala ere zuek aurrera egiten duzute, eta ez dakit zen e, jende, zenbat bat e, barku, eta zenbat herrialdetatik e, dijoan aldetatik jendia. Eh, pues, eh, iruren pertsona bai baino gehiago bildu gara, erran eh, ez dakibuazkinean zen bat izas izasentzi abiatuko diren, eta nola, eh, prinsipios amadi amabostartean egonen da, eta, bueno, errialde egonitz, eh, ez naiz horretzen zenbaki zehazazin den, baina nuke hogeita oh, ama inguru. Baina, bueno, hola... Buru farina está sin filtro porque zenbakiak zeintzuk dira. Igual eh aurreko urtean bederazilako egon ziren eta bueno, espero dugu alako hori gaurten ez zertatzea. Noski. Hmm. Eh, e, ai dute, bueno, e, batez ere eh beraien prensa afidira, bueno, pues hm o bere propaga beraien propaganda Zabaltzen, eta erraten dute bueno, aldeatetik terrorista karela, terroristekin aliatua gaudela eta bueno, gure ekin mena provokazioa dela. Eta, bueno, <laughs> zarikustek hori que provokazioekin, txugarrandu zonbezala laguntza humanitario eramaten dugu, hori oso legala da, legala izateaz gain legitimoa da, badugu, bueno, legitimitote osoa, eta ala rekonozitua dago nazioarteko edazten batean, ze duten esortzi irurogei edaztenean. E, bueno, dira iegitira, egoera, hau, e, nolabait, e, sortu dutena, e, inolako zigorri gabe ez dute nazioarteko zuzenbidea betetzen eta gainera impunitate oso egiten dute nahi dutena eta hori da guk e, onartzen ez duguna eta onartu nahi ez duguna guztetugu bueno, beraz guk ez garela batere provokaziotan e, ibiltzen baizik eta beraiek beraiek berai egiten dut lako egiten dutena eta bueno, argi dago beraiek nahi izan ez gero sartuko gara, utziko dugu eta listo Eda, bueno, errateko zerbait pozitibo, zerbait pozitibo alimada. E, erran behar da, azkeneko egunetan, ja, flotillak duen eragina hola baita bultzatua, e, azida sartzen gazan, pues, zenbait botikak, medikuntzak, eta eta azkuntzako materiala uste dugu baita ere sartu dela, eta, bueno, pizkanaka pizkanaka, bueno, pues bloqueo austen ari gara, ja, hartoka baitsoan, beraz hori berri ona da. Eta bloke hori ba laguntzeko edo beintzat elkartasuna adieratzeko o au, aurrera ateratzen ari duzuten ekimen horreri ez dakit e, bideak egon daitezkeen gure entzuleak, ba, bertan hemendikan e, horrekin parte, parte hartzeko ere bai. Bai. Egu behimaino gehiagotan erratzen dugu, bueno, pues ekimen hau bultzatzen dela batez ere hortik, e, lurratik eta ez hainbeste hemen gauden hau, ez da, nahimen ezin gara egon besteok da, egiten egin beharrekoa, eta da, hau pues behar batetik segimendu egitea, zalatzea dagoen egoera, eta gero laguntza ekonomitza ere, pues, guztiz beharrezkoa da, e, ni buruz ez dakit kontu korronteko zenbakia zein den, baina, bueno, gure web horri begiratzen alda alazaitasun usos e, rumboagaza.org eta, bueno, eierran momentu hauetan eta nahin ari dela, egoera ekonomiko nahiko bueno, larria ez dakitarra den, baina ona desde lugu eta. Baina, main daukatea ipatzen zenuen kontu korronte hori eta emango dute norbaitek ba, ekonomikoak hilagun dugu nahi badu iru zero, iru bost, 0-2, bederatzi bost, bat sei, iru bederatzi, bost 0 bi bat, iru-iru. Eta beraz ez dakite eh, horretaz gain zerbait eh, esan duzun amaitzeko? Bueno, erratea, eh, ari garela. Ari garela eta ezin dugu hauztu batzupan. Hemen egunak pasatzen direnean, pues, Bajoia ematen mantendigu eta pentsatzen dugu jo hau noiz noiz hartuko gara, noiz ailegatuko gara, zer gertatuko den. Eta bueno, perspectiva galtzeko arriskua dago beti ez za eta bueno, ni animoa eh, transmititu naiz dut. Ta ari gara, ari gara denon artean blokeoa a purtenta, bueno, hori hala da eta ez es vuelta esena da. Ordua bueno, ánimo eta hor jarraitzeko. Ba, nekane perez, ánimo zuei ere bai, gure elkartasun guztia adieraztea hemendikan eta espero dugu ba, berri onak izatea ekimen honen inguruan urrengo egunetan edo asteetan. Vale, Alaí Santadilla. Eskerrik asko.